Oho. -oh -oh! morgon från imorgon till talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind vid PFM. Oho, där var jag var kul. Ah. Ja, jag gillar gingen mer och mer faktiskt. Ja, den den växer. God morgon Johanna. God morgon. Vad roligt att se dig. det samma i vårt taksen. Ja, det var ju faktiskt Det inte gå för länge. Det var två veckor sedan tror jag. Ja. Vi sände en uppskattad repris förra men, veckan. Vad var det som sände? Ja, jag kommer inte ihåg men det var uppskattat. Han <laughs> var bra. Ja. vi ja. nöjer oss. men du alltså jag, jag, är ju, jag vet är jag är ju en ljuskille. Jag ser Och okay. just så blir så bra idag när jag åker åkte iväg att det är så ljust på månaderna. Det har varit så mörkt när man har åkt iväg ja. på fredagmånaderna. Ja. Men nu är det verkligen Vi som ljust. är lite morgonmänniskor, för det blir ju ännu bättre. För då liksom ja visst. Och snart är det väl så här man ska flytta fram trädgårdsmöblerna och ställa klockan ja. i ett hörn eller vad det är för nånting Jag har längtat i sex va? månader för då blir uh -huh. man lite mer i fas. Med Men du, du som är inne lite i den här politiska svängen mm -hmm. blir det nu för alltid? Eller, eller no, hur, vad är det som det är gäller ju taget, och Nu är ute på tunnus Jag tror det är så här att det är ett besluttaget i, i EU någonstans EU att ja. ja vi ska sluta ställa ja. klockan så ska alla länder lämna in. Så här, vi, om man vill ha vintertid eller, eller sommartid ja. uh, men det har inte Sverige gjort den för vi har Aj, läst jag... något citat oh. om när som sa att vi har annat att göra och sen ah. var det kom inga följdfrågor ander, vad, är det, då? vad är det då? Ja, det ah. var de att pyssla med det är lite så här. Ja, så är det uh, Ska vi säga grattis till alla som heter Victoria Ja, och kräp på dig kronprinsessan ja, Hon ja. Är Hon har fått covid Jaha, oh. nej men gud så mm. hemskt mm. Eller, Ja hon hon men, och men det var lindra influensasyntom. Så men de satt de... ju i kyrkan dagen. Ja, men då hade de väl inte satt fått besked. Ah, ja. Och de satt ju jättenära Nä. prinsessan Birgitta. Nej, det gjorde de inte. Oh, jo, jo nej, inte jättenära men ja. liksom Ja. Nej, får... nej, nej nej nej de var inte där vad dumt jag det var ju Karl Philip. Ja men precis de skulle... kan inte skilja på Victoria och Karl Philip. Nej de är så syskonliga. Ja, <laughs> nej men nu är det så här så här var det ju att de skulle ha varit där men ja. de gick ju inte dit. Ja men dit. förlåt jag... för de, så, så anklagar de dem för att sprida smutsig liksom, i Guccihus <laughs> Ja, alltså. ja det här måste vi ta reda på nu. Nej, men, men vi kör den här. Är ja, det gör vi. Redas Frälan morgon till talkshow med Janne Hornbom, Johanna Lind, i F. Say what? Say what? Alltså jag är så dålig. Nej, ja, nu missar jag lite. Så alltså det var lite tyst i radion ett tag sådär. Jag betygsat välkomna att... ja, ty... till sändningen. Nu är vi också i Ja, nu, nu är vi live. Mm. Nu är vi live. Uh, och, men men vill man höra våran stora för det så kan man lyssna på reprisen på, på söndag för då kommer den komma med för då levererade vi en fake tror... news och en spekulation ja, det. Han de första men det vi strykka här nu så bra, mm. hej Johanna vad roligt hej. att se dig ja, grattis Victoria grattis, ja. Grattis, ja. <laughs> vad kul att hon att hon får fylla år, nej hon fyller inte år vad <laughs> <Nej. laughs> är, är det här nej. för någonting jag vet inte oh. vad det är Va? Hon har namns där. Ah, don't oh. drink and drive. Nej. Man säger så. Nä, precis. Precis. Ah. Ah, hon har namns där. Du, känner du någon mer Victoria? Jag känner många Victoria. Kan det? Upp alla? Ah, det är ett vackert namn. Victoria, det, var sånt här, det är väl så här, det kanske efter kronprinsessa. Men det har ju varit så här, jättepopulärt ett tag. Ja, det är men, men nu har alla, bibliska, alla kvinnor ska ha bibliska namn. Va? Ah, det, det, är inte, det är inte nästan alla namn bibliska. På det är väldigt många som är just, bibliska. Jo, så är det. Men det, det jag, jag tycker det är så roligt att man döper Nyfödda barn till tandnamn. Men det är ett helt annat program. Det är för att du bara blir gammal. Ja, det är lite svårt. Så är det. Du. Jag tänkte. Jag tror vi ska försöka komma vidare. Det finns många tanter i Bibeln. Jag tänkte att jag ska spela den här. Om jag hittar den nu, har jag tagit bort den. Nej, där. Vardag. Hits FM. Ja, det här är ju morgontid i Radio Och då brukar vi ju ha någonting som är sådana här vardagsbetraktelser. Och så mm. turas vi om. Det är lite som en stafett mellan dig och mig. Precis. Och jag vill jag att det är din tur den här ja, gången. Faktiskt. Jag tror det. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Nej, men det är så att för ett, ett tid sedan så, så, så fick jag verkligen, verkligen ett vardagsproblem löst för mig. Och nu är det många som kommer att säga att hon är ju så trög. Hon är, och jag, bara, jag kan ju bara faktiskt hålla med. Men jag har alla, alla år haft enorma bekymmer med att öppna kaffepaket. Jag Aha, kan okej, inte öppna ja. kaffe utan att det bara flopp och så Nej, har man liksom ja. halva paketet. Om liksom. okay, ja. ja, man sliter och drar i den där ja. plastförpackningen. Va, va, va, ska vi märka, säga något märke? Ja, det har varit alla märken. Alla märken Aha, som okay. är, det är papper och sen är det en, en ja, plastförpackning. Den där plasten, den är jätte... För de, de är ju vakuumförpackade. Liksom. Precis, ja. och jag står där och sliter och, liksom, ja. och så har jag en, en man hemma som... All, han lyckas ju han lyckas med allt. Han är, sånt där ja. händer aldrig honom. Ja. Han kan öppna yoghurtpaket utan att spilla. Han, kan, ja. han har aldrig spilt ut mjöl. Alltså han, ja. bara, det är så här, han, han är vet, ganska... Han är såhär Han är, han är, så här och han är ganska cool och så också. Där liksom. Han är han gör ganska cool. Någonting. Han är allt det där som du inte är. Ja, ungefär. Och jag som gör lite mer saker i farten, typ. Ja. Man kanske öppnar ett kaffepaket samtidigt som man pratar i telefon och typ vispar gräddor. Så att här, ja, liksom, multitaskare. Ja, ja, ja. Ja. Men det var ju här senast nu då, som, eller det var ett tag sedan faktiskt, ja. Så, ja, som jag stod där och skulle börja, För det här är jag ja, och skulle ta upp den här fighten ja. med kaffepaketet ja. liksom. Och ja. här är typ som ställt fram sugen så jag hade nära till hans. Du börjar bli mogen. Då ja. kommer han med potatisstickan. Och bara... Han gör ett och hål och i påsen. Och Ett hål i plasten. Och sen är det som att bara... När man lägger av. Ja. Och jag bara, What Inte <laughs> i upp Men när du sant Ja. Men vet du, för jag har svaga. Okej, okay. är de värst? Blodjava. <laughs> ja, nej, men, och så och jag är jättesvag i nyporna och det blir liksom så mm. jag har en sån här boll och grejer så att jag tänker liksom att jag och och och, och just det där är det där är en sån här mått för mig att jag ja. liksom fasta kunna ha på andra sax. Ja, just det. Mm. Alltså, klippa. Och, och, och de är inte gjorda för att klippa. De ska ju rivas. Ja, de ska liksom. rivas. Men med det måste jag prova och jag kaffe. Och om man har en dag med sig så att uh, lite så här, då kan man göra många hål. Uh, ja. uh, uh, uh. Uppe på och så bara, och så men de men det där var ju ett praktiskt tips dessutom. Men hur kan han veta det? Då? Har han lärt det på något universitet? ja han är, ju, han är otroligt beläst så <laughs> han har väl fått det på något universitet någonstans. <laughs> men det var just roligt att han tog potatisskalan. För det är lite sådär... Nej, potatisstickan. Alltså potatisstickan. Ja. Nu, är vi skulle... liksom, nu är vi i rejonger <laughs> i hus i rådsjunger som jag inte... <laughs> Har du ingen pot potatissticka? Potatissticka? Det är det man... Alltså jag ska googla på det, du behöver faktiskt inte förklara det för mig. Ska, ja, nu vet du vad jag ska jag köpa till dig i för <här> föreslatspresenter. <här> man, man behöver ingen potatissticka när man äter pommes <här> nu, nu är det dags för våra gäster Vi tar lite musik här. Musik Frida Du lyssnar på Ja, Morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Summen bygg. Den där ska vi ta lite senare. Den sen. för det, det är en intressant fråga. Men ja, det, vad heter det Så här är det. Idag är det fredag den 12. Mm. Tack god Gud för det. Och det är, finns en jättestor sak att, att fira. Idag, 1891, så bildades Djurgårdens IF. Idrottföreningen. Kungliga djungården! Jo, oh, oh, visst. Jag har vi två stycken djungårdar i, i den här studion just nu. Oh. Och det är så fantastiskt. Jag ska tala om det. En, en av de absolut trevligaste människorna som jag har träffat i hela mitt liv. Ärligt faktiskt. Eh, jag har träffat väldigt många trevliga människor. Så att det, det är väldigt många som kampar om det där. Mm. Eh, var djurgårdare Eller är djurgårdare Vem är det då? Och det är Claes Östergren. Alltså en sån fantastisk. Eh, han Vem är som. Det? Ja, kär, han satt i Svenska akademin. Han var väl den som visade karaktär. Ja, han visade karaktär oh, okay, och lämnade hela det där. Ja, men Just nu mm. så lyssnar jag och han. läser den hans enda. Renegater. Mm. Som är, oh, den är så bra. Är bra. Men han, han, han, han har jag haft nöjet att prata med vid ett antal tillfällen. Mm. Och han är så trevlig. Mm. Alltså han är så, han men är, är så han trevlig, trevlig för att den här djurgården råkade bara... Eller vad tror, det, Nej, kan, jag, kan tror det. jag tror att han har varit elak. Du tror det. Det är min inte helt uh, genomtänkta teori, men det är ändå en sån teori. Mm. Så, men, så stort grattis diff så, till uh, 130 år i år. Måste det bli va? 90, 20, 30, 30, 30, 30, 30. Ja. 130 år. Det är fan så. Sveriges mest framgångsrika ishockeylag för övrigt. Med mest SM. guld Just. Kan vi gå vidare? Ja, förlåt. Nu, varsågod ja, Johanna. Ja, ja. Ja, men, det var en, en oväntad liten knorr. Ja, ja, knorr där. Ja, men jag sitter, vi, sitter, vi har ju en, en gäst i studion idag. Och innan jag presenterar henne så ska jag läsa upp ett citat ur hennes fantastiska bok. Ja, så får vi se vart vi liksom hamnar, för jag känner att det här samtalet med vår kan vi hamna precis var som helst. Så då är citatet så här. Genom att rida på en häst lånar vi frihet. Är det så, Karin Sanell? Ja, det tänker jag att det är. Liksom, för det på något vis så blir hästen en, en, liksom en förlängning, en, en vidgning av en själv. Ja. Eh, och den, det tror jag är en av de så här starkaste känslorna när jag rider. Eh, just frihetskänslan. Men lånar vi friheten? Är vi inte fria? Är inte vi människor fria? Nja. Eller menar du att vi lånar hästens frihet? Ja, men jag tror att så så vi är delvis fria. Men mm. de flesta av oss har nog en bit att gå till för att bli helt fria. Mm. Uh, och hästen är ju inte heller fri. Uh, så jag tror att det handlar om här, liksom, upplevelsen av, av liksom, kraften av... och, och ja, kraften och styrkan. Liksom, ja. som jag, ja. Du har ju skrivit en bok som heter Välsignade hästar. Mm. Som handlar om själavård på, mm. genom hästen, med hästen, på hästens mm. rygg kan man säga. Mm. Ja. Uh, och uh, det är en bok med mycket text, mm. mycket visdom, klokskap, tanke, funderingar som gör att det är man bara liksom Läs och tjuff lägger man åt sidan utan den får och det känns i, i magen. Ja. Mm. Men innan vi börjar prata om hästarna, kan inte du berätta vem är, vem är du och vad har du för eh, bakgrund? Du är präst vet jag, men sen vet jag inte så mycket mer. Eh, nej, jag är präst. Jag har varit hela mitt, hela mitt vuxna liv. Ja. Eh, kommer från Stockholm. Mm. Eh, och, Hörs fortfarande lite. Ja. Hon är djurgårdare. Ja, och, och, och djurgårdare. ja. ja precis. Mm. Mm. Eh, och Äh, äh, växte upp inte i en kyrklig familj äh, utan jag hittade liksom dit ändå. Ja. Äh, så att ja, det är det, det, är det, det, är det. yrke. Ja. Ja, Men hur, hur hittar man dit då? Alltså, hur, hur hittade du dit? Alltså, jag menar, de flesta av oss, i, i vår generation, hade ju liksom någon form av barnatroen, barnatro ändå. För mig var det så här att vi hade en, en, en liten kyrka i, i, utanför Stockholm där jag bodde. Och där hade vi en barnkör som okay. jag började sjunga i när jag var sex eller sju år. Uh, och jag trivdes bra i kyrkan. Alltså uh -huh. det var liksom en plats som, som var ja, det var roligt och det kändes bra att vara där. Uh, och sen så åkte jag till USA ett år som utbytesstudent uh, och hamnade i en familj som kanske inte var tänkt att man skulle hamna i liksom Okej, okej, okej. det där att ju bara hur spännande. Ja, ja. nej, nej, men liksom, nej det var ganska rart ofta tänkt man liksom att man ska hamna i en i en sån kärnfamilj med ja. barn i samma ålder. Välfungerande. Ja, det, ja, välfungerande, men här var ju ganska rörigt och mamma var alkoholist och pappan var död. Och... Oj. Ah. Uh -huh. Så det var en period när uh -huh. jag bodde ensam i, i det här huset för okay. att mamman hade liksom dragit iväg någonstans. Uh -huh. och... Borsta, ja, precis, uh -huh. ja. Med barnen, för det var barn. Det var en tjej som var samma ålder som jag och hon hade mm. också stuckit iväg. Så att jag Oj. bodde där ensam. Uh. Mm. Men men, uh. Och då minns det att jag satt ute i, i, deras, i trädgården där och tittade upp mot himlen och liksom kände att jag är ensam i världen. Uh -huh. Och då hade jag precis flyttat så jag kände nästan ingen där Nej. Och så tittar jag upp där, liksom på himlen, och känner att jag är helt ensam och sen bara. Nej, men det är ju inte. Ah, där är ju någonting. Det liksom. är det någonting. Så där, ja. kan jag säga, där börjar det. Mm. Vad häftigt att du kommer ja. ihåg ett sånt mm. ögonblick. Så det var, sen, sen hade jag liksom varit positiv till kyrkan och så. Men just mm. den där okay, känslan av att... Ja. Du fick liksom tröst i det? Eller, ja, eller styrka, jag kände att jag liksom, inte alls ja. ensam. Det finns någon där ute. Och, sådär. Mm. och sen så, så... När jag kom hem därifrån från USA... Ja så pratar jag en del om min tro och sådär. Mm -hmm. Och det gör man ju oftast inte i Sverige och än, ännu mindre då, Aj, sådär, ja, på, på 80-talet. Mm -hmm. uh, och sen tänkte jag börja läsa juridik och bli jurist. Mm. Ja, det är ungefär samma som präst. <laughs> ja, precis. <laughs> men sen var jag lite nyfiken på, på att lära mig mer om teologin. Så då tänkte jag börja läsa teologi och så ja. får vi se. Okay. Men sen så blev det mer såhär, nej men det är nog det här jag ska göra. Ja. Och så prästvisade jag som 24-åring. Och då ja. När jag gick upp för trappan då, till domkyrkan mm. så, så var det inte så att jag hade någon, någon sån här fromsalm, utan jag hade en, en av Måsar den här, säg farväl lilla fjäril till nöjen, den Jaha. hade jag i huvudet. Nej, så. Men, <laughs> så var, så, det var nästan vår ja, ja, kloster. Ja, men eller hur, ja. så här, nu är mitt liv slut, liksom. nu kommer det inte bli Min något kul. För det, det var så, så, så allvarligt ja, ja, ja. ja, mm. Men du, hej, så att var liksom, va, hej vad kul det blir Nu i livets slut liv. Men så blev det ju inte. Jag vet inte om det finns vanliga präster. Du vanlig men du är ingen vanlig präster. präst. Nej, var... du, du har ju prästat runt om jag. Ja, kan man ökar. Det... Eller hur va? Ja, precis. Va? Ja, jag gillar den, den, den termen. Jag har ja? inte hört den tidigare. Ja. Men, men jag Varsågod. gillar den. Jag på den. <laughs> kan du inte berätta bara några? några alltså, var har du dykt upp som präst? Eh, jo, men jag har alltid sökt mig till, till eh, vad ska säga, kyrkans periferi på något sätt. Alltså ja. att, att vara, vara utanför kyrkan. Mm -hmm. eh, så att, så att jag började ju försvaret eh, som militärpräst. Okay. Eh, och det var också lite så här. Jag åkte tåg med Översens fru så här, och, så ja. och sen berättade hon för honom att det fanns en präst där som verkar rätt normal. Ändå, ja. och så här. <laughs> Än och inte ännu inte är yrkesskadad. Ja, mm. Så de blev militärpräst, Ja. militärpräst? Visste inte jag att det fanns militärpräster? Nej, det fanns många alltså, under uh, när vi hade ett försvar. Ja, så. precis. Ja, mm. Det kräver ju mm. att försvaret. finns ett försvar. Ja, det gör nästan ja. det. Blir jätte Vad gör en militärpräst? Eh, man, dels så finns det ju präster i fredstid. Mm. Och då är man ju resurs för, för all personal. Liksom både civil personal och officerare och soldater mm. ehm, och sen så finns det ju då krigsplacerade präster ja, just det. Mm. Ehm, men, men det handlar ganska mycket om utbildning och, och enskilda samtal och, och. Men var du utplacerad i krigs... Ehm, jag var krigsplacerad, ja men var du då? Mm, ja. Mm, mm. mm. mm. mm. ja, då skulle jag Får vara... Säga, kanske. Det är hemligt men det är jag inte så för att man är äh, äta precis. upp man har ja. Här, så och där det jag också. Och, och sen om man, liksom, man behöver, om man får nya en, nya liksom ord där, då ska man förstöra sin gamla. Ja, och ja. Om man inte hittar den. Ja. Då ska man betrakta den som förstörd. Ja, oh, just det. Ja. Ja. Ja, det, ja, det är jätte, visst det är det kul? Nej, men det är så praktiskt. Så, det är jättebra. så skulle det vara med det mesta. Ja. Jag är ledsen, men jag hittar faktiskt inte den här fakturan. Men, men vi tillämpar militär logik på den. Men du, jag tycker det, här, det är så bra. Du, du har sagt så här. Präster det som gödsel. Samlar man alla på ett ställe luktar det bara illa. Men om man, om man sprider ut oss kan vi göra en viss nytta. Ja, men det där gillar jag. Ja, men det, jag ja, men det gillar det också. Jättebra. så här. Ja. Mm. Jo, men det är så jag har jobbat. Jag har varit inom försvaret och polisen och bank och alla möjliga platser. Känner du att du har gjort nytta? Ja, det gör jag. Ja. Ja. På vilket sätt då? Eh, oftast har det ju varit när, när människor har mått dåligt av olika skäl och så har man haft eh, samtal eller var i alla fall varit där ja. eh, och de säger så här, men jag klarar det här på grund av ja, den här förstås. hjälpen du fick och mm. ja. Och Ibland i försvaret där så, så liksom hände det ibland efter att de flera år efteråt kunde skriva så här att vi pratade då och då och, ah, okay, ja. och det hjälpte mig. Och alltså, så. Det, så det, att... det är ju en rätt bra egoboost. Ja det är ju det. det ja, mm. Men du så tänker ju alltid så här, vem hjälper hjälparan? Alltså var... Alltså, vem är din själv? Liksom? Alltså jag har haft under många år har jag haft en, en, en äldre präst som handledare. Ah, okay. ja. mm, så att han, han har ju varit eh, suverän. Ja. Um, så det eh, har jag fått jättemycket stöd. För det, för det måste väl vara så att man själv måste, liksom, annars går man ju sönder. Ja. Eller, eller? Jo, det gör man. Men sen, jag är väldigt bra på att släppa saker. Okay. ja Så att eh, på något vis... Det låter vis så, lite kallt, korrekt. Ja, jag vet. Det kanske... ja, ja men, äh, men det är bara som jag... Alltså. Ja, jo, precis. Eh, nej, men jag tror att det är öv, lite så här överlevnadsgrej. Mm. Att, ja. att jag går in och så gör tror du, jag... Tror jävligt bra egenskap? Ja, alltså. liksom jag tror att jag liksom försöker göra saker verkligen hjärtat när jag gör det. Mm. Men sen när jag har gjort det, då, då släpper jag det. Mm. För att det blir... Annars tror inte jag att jag skulle kunna nej. liksom orka fortsätta på något nej. vis. Nej, förstår jag. Det blir som en snöplog som man aldrig får liksom tömma. Nej, nej, Eller hur? Nej. Alltså, det blir bara mer och mer snö framför ja, en bansett, ja. liksom. och till slut orkar man ju inte. Alltså, det spelar ingen roll hur stark traktor du mm. har. Så. Nej, precis. Och då tror jag man liksom får försöka se på liksom, vi, vi, hur, lång, hur långt på något vis räcker sig mitt ansvar. Mm. Ja. Så att man inte... Att att det blir så att det inte liksom blir inget stopp på det utan man kan, man kan göra mycket som helst. Så att. Men ska vi placera dig också i, i geografin då? För, du, för du jobbar ju som präst idag. Ja det gör jag. Eller hur? Mm, så att, och mm. du har i, ja. i en stavkyrka. På här, eh, ja eh, och jag jobbar ju då i Haurida, Vireda och för inner ridsförsamling och skälet till att jag jobbar i hävritum vidr är det där där hästarna bor där. Just det. Ja, precis. Ja, så ja. simpelt så. Så har vi det då. Ja, ja vad kul Ja, ja, ja men var... då har vi fått ändå liksom en liten så Vi har lokaliserat det. En liten ja. så mm. nu har vi haft en snabb snabb teologi. Ja, men då ska vi kan vi inte ta teodicisera problemet med en gång. Ja, absolut. Alltså, när vi ändå har det. men, jo, men vi tar den och sen, sen ska vi prata om själ också. Ja, just det. Men, men, mm. men men men, men jag är att ser problemet, mm. det här, om det nu finns en god. Varför, äh, gud. Mm. En gud. En god Gud dessutom. Mm. Mm. Mm. Eh, en, en mera nya, ny till, Gud. gud ja. Eller hur? Va? Han, är, han, är, han, är, han är GT var ju inte. Han är både och. Ja, Han var lite, han var ja, lite brutalare mm. om man säger han är så. Både ond och, och god kan man säga. Ah. Ja, mm. jag, alltså, jag har en jättenära relation till Bibeln. Ja. För, för min mormor var ju djupt troende. Mm. Mm och och lärarinna. Mm. Så vi satt ju med den här stora bibeln med Rembrandt's kopparstik vare det var inte Doreas utan Rembrandt's mm -hmm. kopparstik Och jag menar och hon hon gillade ju gamla liksom. och du vet, det var ju det var ju alltså, du vet bara de där kopparsticken liksom. Det var det var så att så att ja skrev ni vet hur framkallade Ja verkligen ja. Nej, men, nej men det här är ju det här brukar jag använda på dem. Vanligast, den vanligaste kritiken mot, mot all religion Absolut, ja. mm -hmm. och när det finns en god gud mm -hmm. var kommer all ondska ifrån? Precis. Varför får vi corona för? Mm -hmm. Alltså varför? Mm -hmm. Och så vidare. Mm -hmm. här, du har ju fått frågan tusen gånger och så har du mm. svarat tusen en. Ja precis, ja. svaret ändras ju lite också ja, men, okay, ja. men man kan, jag skulle säga så här att för mig är gud god men gud kan inte göra allt Alltså så i sådana fall så, får så man han är inte allsmäktig då? Eller inte på eller det sättet som vi alltid tänker. Nej, Nej, det tror jag inte. Jag, jag tänker ju på ett... Så så så får jag, vänta, för, så. Kan jag få ta, för att ta en grej till? Så jag, så här, jag tycker jag, det här är så intressant. För att, och sen tycker jag så här, i engelsmännen de har ju två ord för himmel. Mm. Ett som heter sky och ett mm. som heter heaven. Mm -hmm. vi, vi är ett ganska fattigt språk svenska. Oh ja. Vi har ju väldigt mm -hmm. mycket så här liksom. Mm -hmm och heaven, mm. och du tittade upp i, i sky också mm -hmm, mm -hmm. och så såhär, och är, är himlen himlen? Himlen är inte himlen, nej, nej utan himlen är någonting annat än himlen oh. <laughs> eller hur? Jag är kvar i någon sån här bild av min bana, ja, den här, den här den här uh -huh. stora vita skägget mm. på, på ett mån ja, liksom, ja, ja. ja. Nej inte. Ja. det får man släppa. Ja. Det är större ja, jag har inte, jag har inte Gud den. är större. Alla akvar. Ja. Ja. Ja. Mm. Mm. ja bra. Nu, nu, nu känner jag. Jag känner jag känner har en, en viss själslig ro tror jag ja. eller, jag, ja. vet inte. jag vet inte. Jag känner, ja, men jag ja. tänker på ja. den här frågan med varför finns det ondska i världen när vi, om nu Gud finns eller vad man väljer, att väljer på Gud och något annat. Så jag vet inte, jag letar efter något citat, jag vet inte om det är ett citat, men jag läste i den här boken och läste på andra ställen också, men att människan har ju gudomligheten i sig. Mm -hmm. Att vi har mm -hmm. ju ett val att vara den som också sprider Guds godhet i mm -hmm, på, mm. på jorden så tänker mm. jag att det kanske inte bara är Guds fel att corona finns utan det kanske är vi människor. också <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> faktiskt <laughs> finns det <laughs> andra precis, <laughs> som, det är en viss, som har ett <laughs> visst ansvar <laughs> ah, ah, och den tanken tycker jag ändå så här för då finns det ändå hopp för då ligger inte allt bara på finns Gud eller finns inte Gud utan det är upp till var och en av oss hela tiden varje dag att plocka fram det goda i oss och att, att vara snäll ah, alltid ah. och allt det här liksom. ja, precis, så tänker ja. jag mm. Du hade en betraktelse, en vardagsbetraktelse som fastnade hos mig jättemycket. Mm. Och det var det här, det var, du, du pratade om tacksamhet. Mm. Att vi är lätt, alltså, alltså, vi glömmer bort att vara tacksamma mm. överallt. Vi, vi är mer så här liksom ni var det dåligt på tv i kväll. Ja. <laughs> liksom. mm. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och den, den, den, den har jag liksom, den börjar jag med med. Den mm. tycker jag var så, ja men det var så där liksom att vi har så mycket att vara tacksamma för. Mm. Mm. Och tänk om alla människor. Om alla människor sjöng i kör. För de korister startade inga krig. Och alla människor gick och krig. Och, och, och, och, och var tacksamma. <laughs> Jädra vad mysigt vi skulle ha det alltså. Ja, Eller ja. hur? Ja. Ja. Absolut. Nu måste vi prata lite välsignade hästar ja. också. Va? Hästa. När kom hästen in i bilden? Ja. Ja, de har varit med ja, sju år kanske när jag började rida. Så här sitter jag med livet. två riktiga hästtjejer. Ja. Alltså. Ja. Ja. Det är häftigt. Ja, men det är ja, men Jag är ju gift med en hästtjej också. Ja. Ja, ja, men så, du är omringad. Ja, men framförallt så är ni, ni är väldigt starka. Alltså på många sätt. Mm. För det är ju sådär att det var ju sådär när man, alltså, man, man fick jobba rätt hårt i stallen Eller mm. hur? Alltså det mm. var inte så att rida var ju lite lyx mm. Mm. om man inte hade Diego och farsan hade köpt en mm. egen häst åt mm. en. Så mm. var det ju mycket sådär där och ansvar och ta ansvar för andra levande mm. individer. Mm. Mm. <håll> Nej men det är så, liksom, just när jag jobbar med hästar och och, och de här ritten här då grupp jag vet en tjej som, som uh, när vi hade ridit så hon var liksom en hel dag och hon var helt slut och bara mm. så här, ah, men nu går jag lägga mig. Mm. Och då uh. säger jag fast du gör det ju inte utan du ska hämta vatten till din häst. Mm. Alltså uh, han har burit uh. runt dig hela uh. dagen i skogen mm. så det är fullständigt ointressant om du uh. är trött eller ej för du ska uh. hämta vatten. Uh. Uh. Uh, och det är, liksom, det är så himla praktiskt. Absolut. Uh. Uh. Mm, mm. uh. Men det, <här> det finns så mycket att man säga om hästtjejer. Ja. <här> jag ska inte <här> göra det. Han <här> ja, gärna har jag... fått sin stund med Djurgårdens IF <här> men jag tänker inte jag, jag bara säger ingenting. De är jätteduktiga på hoppning i Djurgårdens IF också. De har en sån också. Nej, och nu tappar jag tråden. Ah, jo, Karin, berätta om ditt koncept med dina, med dina ritter och själavården till hästen. När jag började du med det? Ja, ah, men berätta. Ja, just det. Ja. Eh, jo, men det börjar med att jag blev... Eh, ja, vad var, var det nu börjat med? Men hur som helst så skulle jag eh, bli pilgrimsansvarig ja. i Karlstadstiftet. Eh, och då var det eh, Torsby kommun som hade ett projekt som, som handlade om att ta fram pilgrimsleder. Mm. Mm. Och, och då var det en man som sa så här som att du håller på med hästar, varför rider du inte då istället för går? Jag mm. eh, tänkte jag att det var ju en bra idé. Mm. Eh, och då var det en kille där uppe i Nordvarmland som, som hade turridningar. Mm. Eh, så då började vi med, med, med turridning där. Mm. Eh, och ungefär, eller strax innan där så hade jag börjat arbeta ganska mycket med kris kriminella okay. samhället. Okay. Så då ordnade jag mycket för dem äh, och även kulan som är liksom en kvinnlig motsvarighet. Ja, kriser ju båda och men. Mm. men berätta det här, när tänker nu att, att, att Ska jag, kan kanske jag använda termen trasiga att trasiga människor ska mm, ut mm, i naturen mm, och mm. upp. Och... Ja, trasiga människor finns lite överallt. Ja, ja men ja, ja, ja, trasiga ja, människor ja, ska upp ja, i ja. På ja. hästryggen liksom. Mm. Och sen så var vi de här föreningarna bara ett ställe att, att, att nå några av dem. Precis, ja, de finns inte spridda ja. överallt så ja, absolut. såklart. Ja. Mm. Men, men, men vad, vad händer då? Ja, för det som, som är så himla häftigt med hästarna som, som är liksom en bra utgångspunkt där också. det är ju det här att att hästen är icke-dömmad. Alltså hästen mm. bryr sig inte om vad ja. du har gjort. För annars är ju många av de som är kriminella de är så himla upptagna och bekymrade för vad, vad människor ska ah. tycka om dem. Och mm. liksom de tycker att de är dåliga och sådär. Mm. Men hästen ju, bryr sig inte om det överhuvudtaget. Ja. Utan Nej. det är bara intressant hur hästen blir behandlad. Mm. Så på något vis så får man liksom det, samma, alla har samma utgångsläge. Mm. Mm. Mm. Mm. Och det är en himla bra början. Mm. Um, och sen, så, sen är det viktigt att man väljer rätt, um, rätt omständighet, så alltså rätt hästar, rätt mm. miljö och ja. allting sånt där. För det är klart att vissa ställen um, så, så skulle det inte alls funka. Nej. Varken med hästarna eller, eller kanske hur det är som med vissa stall och så skulle Nej. det inte funka. Det ställer alls. stora krav på hästarna kan jag tänka mig att möta individer som kanske är oroliga och rädda. Och Ja det mm. handlar om att det är trygga, trygga hästar mm. och, och som har sin trygghet i flocken mm. Mm. så det är ju viktigt. Mm. Ja. Är det någon speciell sort av häst eller? Nej det behöver det inte vara egentligen mm. för där uppe i Nordvärmland det, liksom, det var mustanger och araber och flå ja, okay, där var en ja. salig blandning. Okay. Så det handlar mer om hur, hur hästen är mm. och mm. hur hästen funkar i flocken egentligen. Ja, ja. Ja. Mm men de hästarna som är med i boken där det är ju, de, är korsning, de är antingen nordsvenskar eller korsning nordsvenskar ja, alltså, inga typiska ridhästar skulle man ju spontant säga utan det är lite mer brukshästar ja men klart, det, är det, det är ju på dem, jo, jo, precis men ja. det är brukshästar men ja. och de har bara ridits så att har Just kört men sen ska någon. man också säga att när, när vi pratar om, om ridning så är man en hästtjej så ser man, att hur man hur folk ska lära sig rida och man ska mm, hålla tyglar mm, och rida mm. lätt och sen ska man lära sig att galoppera mm. så är det ju inte här utan här är det en meditativ form av ridning och i hästen använder i den här boken Lena's hästar som du får berätta om mm. sen precis, ja. mm. då, då rider ni ja ni rider med trän sprängt betsel och ni, det är liksom lång tygel och ja det är väst alltså ganska mycket alltså westerninspirerat ja, det. det är turridning ja, ja, den här så sånt där kanske Ja det är oja oh, ja. mm. så westernsadlar okay. är det med sagt med sån här knopp Ja ja ja, ja och sen fun. så kan ja. man och så hänger man för det finns det väldigt, ja. man kan liksom hänga på väskor ja, så och filtar och ser man klövjan här det gör man på det, gör man på, det gör kanske på hunda va Ja, ja men ja det låter vi, ja. Men ska vi va, va, va, för vi pratar det vi pratar om är ju, är ju din nya bok. Mm -hmm. Välsignade hästar. Mm -hmm. Och vi, vi kan inte prata igenom hela programmet utan att nämna Jessica Stene också. Ja, just det. Så för, för det, det är dina texter. Jag mm -hmm. de alltså Ja det, det är en sån här jag tycker det är en coffee table bok. Mm -hmm. Alltså, man liksom, den här nu känner jag nu har jag några minuter över. Mm, mm. Alltså, eller så gör ja, man det mm. jag skiter väl hur folk läser. Ja. Men, men, men så, här så, jag, så, så här har jag gjort i varje fall. Och så liksom så ja, men, nu har jag några minuter över och så bläddrar jag och så hittar mm. jag, jag har ju redan liksom, några favoritbilder för, mm. för Jessica hon har hon har fotograferat. Mm, mm. Och det, det är, alltså, bilderna är så det är så mm. de är så vilka personer det är Det är så oerhört liksom, mm, mm, mm. vackra bilder alltså. mm. Och det, och det finns liksom en, en brun ton på något som, är, mm, bara, som mm. är, bara den är så här så att man liksom går ner i andning nästan. Mm, mm. Och, sen, men... och sen kan man då välja att läsa någonting av det. det dig. Just det här som jag tycker så himla mycket om att, att och som jag skriver också att det, det många gånger så när man ser bilder på hästar så är det liksom någon svart hängt som galopperar på någon vit ja, strand. Eller hur? Och här är det verkligen, det är flugor och ja, det är liksom frädga och, liksom <laughs> och det är så Flugor i man, alltså det är så dörläckra ja, ja, bilder. Alltså, ja, och, och, och så, man kan liksom, det känns att man kan ta på dem, man ser som liksom ja, hårstrån. De är, ja, de är... Alltså taktil, alltså. ja, ja. Så hon, hon, Jessica, hon var två dagar så gick hon bara runt bland hästarna i flocken medan de gick i hagen Aha. och under en kort del var vi där men mm. annars så, så gick hon Aha. runt och bara fångade Aha. de här ögonblikarna. Ja, mm, jättefint. Drömjobb även. Ja. Ja, inte men du, va, hur, hur fick du den till boken då? Ja, det, ja, det borde jag ju liksom komma ihåg. Aha. Ja, eller hur? Aha. Nej, men det börjar med att jag och där minns jag inte riktigt hur det var. Det började med att jag, att jag kom på att, att många av liksom de citaten som jag gillar och även som böner som finns, då, ja. att de funkar ihop med hästar. Alltså för, det, för alla citat är ju inte hästcitat. Nej. Men jag, men jag liksom kände ändå att det funkade himla bra. Ja, just så jag tänkte att jag gör en bok bara med, med citat och hästbilder. Men sen så, i min förra församling så... Uh, bodde på sommaren en, en man som heter Anders Jeffner som, som är en av Sveriges största mest betydelsefulla teologer uh, och han sa så men skriv också så när du ändå håller på du har ju gjort så mycket ja, ja. så att jag tycker att du ska skriva ner din, din verksamhet och ja. dina tankar runt det där, så då gjorde jag det Mm. Ah, cool. Vi ska berätta om det istället stället för det är ju väldigt nära här där, vi sitter mm -hmm. i studio, men här, där hästarna finns, hästarna i mm -hmm. boken och där du är verksam idag men, mm -hmm. men det, alltså det finns ju så många bra citat det mm -hmm. sitter ju bläddrar här och alla hundar, hundar och överallt ah, och, ja. men det är ett Där kommer vi inte kunna sälja <laughs> Nej men jag har fått den här boken av <laughs> dig Janne ja, <laughs> ja. Ja, Du glömt det Men det finns ett citat som jag vill höra din jag har en egen tolkning, men du får, Jag vill jättegärna höra din det så. tolkning. Om jag ska höra din också sen. Ja, det är ja, jätteskämt. Då, <laughs> e, då kan jag säga, jag håller med dig. Jag säga. Ja, är ja, då är citatet så här. Du kan lita på Gud, men du måste själv binda din häst. Ja. Det där, där skulle jag kunna prata om en timme minst. Säger du? Ja, absolut. Ja, för det där handlar om, alltså, boken handlar en del om tillit. Mm. Uh, och jag tänker att, att hela livet, både när det gäller tro och andra saker, så är det en balansgång. Det här, liksom när när ska man bara lita på och släppa taget och när måste man gå in och, och styra upp? Mm. alltså vissa saker får man liksom lämna därhen eh, men vissa saker måste du ta tag i mm. så att även om, om gud är stor så, så får du liksom ändå ta ansvar för att ja, din liksom. du kan ja. inte bara ja. lämna allt exakt så, för så tänker jag vilken trovärdighet det var Nej, men jag tänker så här att även om jag, alltså det är inte Gud som ställer fram ostmackan på, på bordet när barnen kommer hem från skolan och är hungriga det, det måste faktiskt jag göra ja, och man nej. måste planera upp vissa saker måste man ha kontroll över ja, med mm. fakturor och Just jag vet det, inte, ja, ja, men på det mm. stora hela så kanske man ska ha, våga släppa och ha tillit till det att det är ett långa loppet. Ja, ja. typ. Göte skrev uh, att Gud har gett oss nötterna, men han har inte knäckt dem. Nej, ah, just det. Alltså, får där. man göra ja. själv. Ah, ja. Ja. Men du... <laughs> så mycket klost. <laughs> <laughs> totally <Tuddling> nuts. <laughs> Du, men, jag, alltså, men du har ju en stor kärlek till djur, mm. eller hur? Mm. Det, det är liksom det, det är ju, Och då, då, då tänkte jag vi skulle, vi skulle ha ett ljudillustration till, till någonting som vi kan problematisera sen tänkte jag också mm. Ska vi prova? Yes. Det var en kväll Vi hade spelat på en marknad Trött och frusen Still och kvar Bakom scenen en stor lund. När jag hörde någon mumla något och en saknad Där gräset satt en man och en liten hund Hej den spejleman kan du svara på min fråga Den är ärlig och jag menar Listen to the Friday brunch. So, du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, Fredagsfrallan. Morgontid i Radio Talkshow här på Hits 597,8 Så hon är byggd med mig, Jan och Johanna Lind. Jag måste... Jag ska gå en sån här kurs i toning, tror jag. Ja, det kan du göra. Vi har en <laughs> så, jag så här, pam pam här... Och dagens gäst är Karin Sanel som har skrivit en bok som heter Välsignade hästar. Präst i... Pårida över hur Fridar utför. Hur är så, ja, det? Det är sådana <skrater> här säregna namn, alltså, eller hur? Så säger de snabbt. Men är aktuell med, med sin nya bok Vessinnade hästar. Ehm. Mm Ja, en, en, jag höll på att säga en läcker liten bok men det är ju en stor bok, det är ju mm. en jättefin bok mm. eh, och nu spelade jag bara tänkte när vi ändå håller på för, för att jag vet att du är du, dess, du, dessutom väldigt fascinerad av vargar va? mm. är det inte mm. så? Japp, ja, absolut, jag åker runt sju år och föreläst dem det är ett mm. program bara det men... Jag är också jättefascinerad oh. av vargen? Oh. Oh. Mm. Oh. Ja. Jo, men själv har jag svårt för vildsvin <laughs> Kan vi göra någon klubb? Ja. Ja. Nej men men, jo, men det här var ju, det här var ju hans eh, kvinnaböske Andersson. Mm. Änglahund hette ju den. Mm. Och han ställde ju en fråga. Får man ta med sig hunden in i himlen mm. eh, för skatten är betald? Ja, det, är det var på den ja. tiden vi hade hundskatt och allt mm. uppe. Mm. Och när den här var jättehet så gick man ut och frågade en präst någon kund i historia mm. i svenska kyrkan. Mm. Och han sa, nej, nej, nej. nej, nej, nej men djuren följer inte med i himlen. De är själslösa. Mm. Och det blev ju ett ramaskrig. Mm. Och jag känner så här: ja, där, där kan jag ta om det, det var sista spiken i den kistan kan jag tala om. För, för, för, för jag tycker ju väldigt mycket om djur också. Ja, så, så, så, alltså hur ska hur tänker man? Ja, oh. alltså historiskt sett så har ju kyrkan inte varit någon förebild när det gäller synen på djur. Nej. Nej. Så att men tittar man i, i texterna, alltså vissa är ju tolkningsgrejer. Alltså ja. Som i första Mosebok står det då att, att, att människan ska, ska härska över djuren. Mm. Men tittar man på det grundordet så, så betyder det också att ta ansvar för. Ah, okay. Så det där är delvis en tolkningsfråga. Mm. Ja. Men sen finns det ju en massa olika bibelcitat där det faktiskt står. Att, att Guds ande finns i människan och i djuren ja, och att okej, Gud ja. har skapat allt och så det där. låter lite hoppfullt ja, så att, så att där ska vi nog revidera ja. faktiskt tror jag mm. um, och sen får man ju då naturligtvis definiera vad som är en själ ja Um, ja, ja, ja att, precis. Det ja, ja, en ja, enkel fråga. Du har ju ett ja, kapitel i boken som heter Fråga djuren. Ja, sagt, ja, just det. Hur ja. mycket vi kan lära oss ja. av djuren och allt det här. Att vi människor är så mycket i huvudet. Det är mm. så rationellt och det ska vara logiskt och vi ska förstå allt. Men genom djuren så kan vi liksom känna in det här som kanske inte har en förklaring. Ja, ja. ja och det var för inte så länge sedan så var det ju forskare som, som studerade myror. För att, se, för att få hjälp i hur man planerar trafik ha. trafikleder. Ha. Alltså seriöst. Så, att, ja, ja, ja, ja, ja. så det, är, det är jättemycket vi kan lära. Så jag tror inte man ska vara så kategorisk. Det ja. har ju vi ingen aning om vem som kommer till himlen. Nej. Nej, att, och många... och, men vet du, jag tänker på just det när myrar. Mm. Ni vet, går med hundarna så har vi ett ställe där vi har där, där, där vi liksom säger att nu är våren kommen för nu då har myrorna dragit igång liksom mm -hmm. det är den, den första stacken liksom. mm -hmm. det är väldigt väldigt söder sluttning så, så de är tidiga så här. Mm. Och där kan man ju liksom stå det är pissmyr där som man får inte stå för länge. Men, men där kan man ju liksom stå och så står man och tittar ner i det och så ser man liksom hur de irrar fram och tillbaka fram och så där och så kliver man och, och så där och så där Och, så. och, och då alltså, flera gånger så har jag fått så här svindlande tankar. Alltså vad, alltså meta, alltså vem, vem står och tittar på oss i vårt där hoppar bilen. han in i en bil och så rusar han och så kör han ner in till en studio och så, hoppar han, och så kör han dit vad håller han på med ja. liksom, så här, och, och det, det är inte säkert att den som tittar Alltså, vi upplever att det går väldigt fort för myrorna. Mm. Och det är klart att nästa kanske upplever att jag menar, det där som tog två timmar här, Det är liksom, försvunnet. Alltså tid är någonting reallt. Mm. Mm. Mm. så här vad, vad är det Karin? Det, är liksom, jag menar, alltså, det handlar ju om perspektivförskjutning <står> ja, ja, ja, verkligen. Och jag tror man behöver vidga och byta perspektiv. Ja, men man, blir, man blir nästan ja, ysklig alltså. ja. ja mm. Mm, mm. Ah, men, ah, ah, ah, ja, men ah. skulle, förlåt. Nu skulle jag lämna det. Jag har så mycket, så jag vill ja. jag, jag ah. inga snygga bryggor. Men nu har jag lämnat det. Nu vill jag dig. Ja, äh, I Haurida är du ju verksam mm. nu då, i den församlingen. Mm. Och det är också de här hästarna som är fotade på en mm. gård och en kvinna som heter Lena. Det är hennes mm. så det är inte mm. dina häst. Ja, två, två av dem är mina. Två dammar, ja. Ja. Mm. Ja. Men kan man liksom, vilka kommer hit och rider? Kan man liksom boka sig på en här pilgrimsritt här? Eller hur fungerar det? Ett, hur funkar det här? Ja, alltså eh, fram till för inte så länge sen, så, så hon hade ju tur. Det började så att jag åkte runt halva världen faktiskt och hade pilgrimsritter ja. eh, och massa ställen runt om i Sverige. Mm. Och sen kom jag till Lena ja. och tyckte att det var extremt bra ja. av, av många skäl mm. eh, och sen blev det i princip bara där. Mm. Så att så hon har ju haft turridningar, inte pigrimsritter, men turridning. turridningar. På hennes nordsvenska. Precis, rik, just det. det. Ja. Mm. Mm, mm. Ja. Men nu, så, nu börjar flocken börjar tunnas ut lite och ah, bli okay. lite äldre. Ja. och, och sådär. Mm. Så att just nu så finns det ingen öppen turridning där utan, ja, okay. utan vi ordnar lite grann hon och jag. Då. Ja, just ja. det. Mm, ja. Mm, mm. Ja. Mm. Så, men kommer det Kommer, det sällskap, vad, vad, kommer det sällskap till gården som fortfarande... Och vad kommer de ifrån? Jag tänker de här grupperna, de här grupperna av trasiga, trasiga människor. Ja, de, alltså, som där jag är med. Eh, sista, sista tiden så har det varit väldigt många ifrån sådana som har varit långtidssjuktskrivna på grund av utmattning. Mm. Ganska, alltså 30-35 mm. års ålder mm. mm. Och sen har vi jobbat ihop med olika kommuner och bland annat anhöriga. Stödjare, alltså ja, med framförallt mammor det. till ah, barn okay. med särskilda behov oh, ja. Gud, som, som får lite återhämtning ah, och så. Alltså att ah. Många gånger är det genom organisationer och föreningar och, ah. och kommuner. Ah. Mm. Du, du har ju träffat så otroligt många olika sorters människor som har mm. varit med om så mycket. Mm. Eh, vad, har, vad har du lärt dig genom de här stunderna med de här människorna och hästarna? Ja, men alltså för det första så här att hur lika vi är. Att, mm. att, det, att det, liksom, det är liksom med omständigheter gör att det blir som det blir ibland. Och så, ja. där. Uh, så, så det är ju en sak som man verkligen slås av. Mm. Uh, Slumpen. Ödet. Eller? Ja, eller vad det nu är. Mm. <laughs> okay, <ja. laughs> en timmes <spela. laughs> Ja, ja, <precis>. <laughs> ja. <laughs> uh, Och sen så, så tänker jag också att det är så mycket som är basic på något sätt. Alltså att vi, vi mår dåligt ibland. Och det vore konstigt om vi inte gjorde det på det Aj. sättet vi lever. Mm. Alltså att det är väldigt Aj. mycket ja. krav och stress och det är liksom rörigt och, och sådär. Så det är nästan ett sundhetstecken att mm. mår dåligt emellanåt mm. kan jag tycka. Att, och att det här med, med att få vara... Naturen är ju sitt. Alltså det där är också... Vi behöver ett program till också. Alltså att vissa saker... Räcker med att vara i naturen. Så att säga. Alltså man, mm. man blir lugnare och, och, och man blir närvarande mm. och så. Sen tillför hästarna ytterligare en dimension mm. eller flera dimensioner. Kan man uppleva det här med andra ju För det var min nästa fråga. Alla har ju inte tillgång till, till mm. hästar och liksom kanske känner att det är ett stort kliv om man inte. Känna sig bekväma med hästar. Jag vill mm. inte börja på ridskola. Eller jag vet inte, mm, man mm, känner inte. Mm, äh, vad, mm. finns det, kan man uppnå det här på andra sätt? Att gå i naturen, men kan man liksom skaffa en hamster? Eller jag vet inte. Ah. Jag bara, vad, om man inte vill anamma hästar ja, ja, precis. Nej, men alltså det är jättemycket som, som sagt i naturen. Och samvara med djur eh, är också hälsosamt på olika sätt. Och, och liksom få ta i dem och röra mm. dem och, an, och ansvara också. Mm. Det som är specifikt med hästen tror jag, det är ju ja, men jag kan mm. Inte, mm. det måste, ju, mm. måste mm. Jag. Mm. Mm. alltså det är det här liksom att bli buren att mm. bli, alltså det, mm. det är något mm. häftigt i det, alltså när man de här många mammor då med, med barn till särskilda, med särskilda mm. behov många är ju liksom helt slut. Man mm. mm. har gjort annat än burit själva. Nej men precis va? och sen liksom så blir man buren och liksom mm. bara kan sitta Alltså det, mm. det. är svårt att ersätta mm. det. Och sen tror jag också det här med, med, med hästen. Som, som är, det är så otroligt mycket kraft. Alltså det mm. är ju, menar, min, min största häst är Åbrad och han väger ett ton. Ja, du mm. förstår, så att, liksom, Den kraften gör också någonting. Att man liksom får den kraften. Man blir ödmjuk inför. Ja, och jag vet en tjej. Hon, hon, en ung tjej som, som kom från också trassliga omständigheter som, som hade väldigt svårt att liksom säga någonting är väldigt svårt att få kontakt med henne hon hade svårt ja. att uttrycka sig och svårt att säga vad hon ville och så. Men när hon sitter på hästen, då kan hon sitta som en drott och börja berätta om sina drömmar. Jag tänkte vad liksom oh, wow. var kom hon ifrån? Oh, oh, <laughs> oh, oh, oh, oh. Men på något vis så, så, så ger den här hästen ge kraft. Så, oh. att, så väldigt mycket kan du få i naturen och, och med andra djur, men det finns vissa Man saker som blir det. Ja. ja, ja, <laughs> ja, ja. ja. Extra nej men alltså jag jag ja, du du är ju frälst med hästar. Absolut. Ja. Oh, ja, oh ja. Jo, Jag visst. det är ju något alldeles, något alldeles, alldeles speciellt ja. alltså. Och just det där att de är så... Att de är så snäll. Ja. Att de är så mm. vänliga. Mm. De, och, men så är det ju generellt med djur. Mm. Och, och det, vi har ju ett stort problem i det här landet. Det är ju att vi är så jävla rädda för allergier. Mm. Mm. Annars mm. skulle vi kunna använda djur mm. mycket, mycket mera mm. terapeutiskt, mm. men också på utbildning. Alltså, vi hade, på mm. ett, ett år på bokmässan mm. så hade vi det här Läs för hund. Mm. Mm. Då barn med, ja, framförallt barn då som tycker det är lite svårt att läsa. Mm. För, för, och så, så läser man för terapihundar som är tränade på att mm, lyssna mm. när barn läser. Mm. Och de är, alltså det är det som är så fint med djur. De, de begär, begär inte fram ditt CV eller, eller liksom gör någon bedömning, Nej, utan de bara är. Mm, och, så, och, och, och, och hur det här liksom. Vad det händer mycket med, med människor. Jag, jag, har ju, jag har ju min, min dotter ju på kort så mm. ibland tar jag ju med mig någon av hundarna nu har vi bara en men mm. när vi hämtar och så och vet, det är några av de här personerna som är där de, bara, de kastar sig ner mm. va? och mm. våra djur är ju vana så de mm. så, okay, mm. det funkar <laughs> liksom så va? Och man ser så här men gud den här människan mm. skulle, ju en, skulle ju ha ett djur liksom no. mm. va. Men, men många gånger är de, är de ju väldigt ensamma också, de, de här. Mm. <laughs> de som ja, verkligen visst. skulle behöva Ja, alltså. ja men, men visst, hästar det någonting alldeles speciellt. Jag, jag har ett förslag på avslutning på vår timme ja. som är typ slut, att, ja. att, att vi får ett citat uppläst av ja. författaren. Jag är ju så ja. stolt på de här citaten. Ja, ja, du är helt, <laughs> men, ja. men jag tror att det här kommer avsluta det här på ett väldigt fint ja. sätt. Får göra, får vi, ska vi göra så? Ja men så, så kan vi väl absolut göra. Ja. Eh, och, och sen är det ju så. Här, säga nej innan. men det är väl lite sådär, Karin, kan man väl säga. Det var ju planerat ett stort boksläpp och såna här saker och så jädra corona och alltihopa så det, det utan är du nu sugen på är du nu sugen på den här boken? Så, mm. så eh, googla på välsignade hästar. Den den finns på alla såna här online vad heter det? bokhandlare och, och, och de finns också väl, hos sorterade bokhandlare och, och, och framförallt så vet du, är du här i närheten så hör det dig till Karin, så, eller hur? Bra idé. Eller hur? Ja. Bra. Men vad spännande. Nu ska vi avsluta med ett citat. Ja, varsågod. Tack. När Gud skapade hästen talade han till denna skapelse Jag har skapat dig olik alla andra all världens skatt finns mellan dina ögon du ska bära mina vänner på din rygg detta ska vara den plats från vilken böner ska stiga upp till mig du ska finna lycka överallt på jorden och du ska gynnas framför alla andra skapelser för åt dig ska världens herre skänka sin kärlek wow sköter Tack snälla Karin. Ha det bra. Hejdå. Hej On the first part of the journey I was <laughs> Oh. Fredagsfrannan, morgon till Talkshow Med Janne Holmbom Johanna Lind I FN